va admii fiul omului, va mai găsi credință pe pământ. Religii sunt destule, biserici de-asemenea sunt destule. Asta este frumos când privești la cuge, pe ce investi eu pământ, spus fratele. El este făcătorul tău, El este părintele tău, El este Dumnezeul care te-a creat. La început era cuvântul lui și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup. Deci, cine sta pe cruce? Cuvântul și cine era cuvântul? Dumnezeu. Cum să nu te și cum să nu fii fericit? Și cum să nu fii plin de încredere că știi că pentru tine nu om a murit? Creatorul, zidetonul, făcătorul tuturor lucrurilor, El este acela care, cu prețul vieții lui, ne-a mătuit și ne -a Să nu fi fericit! O, Doamne! De aceea să ne rugăm Lui Dumnezeu totdeauna să ne dea acel Duh smerit, acel Duh de rugăciune, acel Duh supus și ascultător, care totdeauna ne duce la Hristos și ne înva să mergem smerit să pe urmele lume. Și ce frumoasă și ce plăcută este viața când mergi pe urmele lume. De câtă pace te poți bucura, câtă odihnă este în inima ta, câtă încredere există în sufletul tău de ce dar în îi iubești. Și-ți este drag. și în tot ce faci, faci cu toată plăcerea. Nimeni nu e greu pentru tine. Cine te face să fie așa? Iubire. Mai vreme altceva? Alții vor altceva. Nu vrea să fie lăudat pentru slujba care o face. El, de fapt, nu l-a căutat pe Dumnezeu. El a căutat lauda. Și oamenii care au cu Dumnezeu să fie lăudați, nu-i de bun sau că nu-l văzuiți. Că el nu lăuda decât pe Dumnezeu. Să Doamne, dar n-am vorbit noi despre tine. N-am urcat pe cursul, vă vorbesc fiecare despre mine într ce se văd că niciodată nu v am încălzit. Aceștia nu s-au întâlnit cu Iisus cum s-a întâlnit pavă pe drumul Damascului. Sau cum s-a întâlnit păcătoasa în casa fareseului, ochilor lor n-a Ei nu știu ce înseamnă dulceasa harului. Ei nu știu ce înseamnă iubirea tacărului, Întrebați-o pe cel care s-a întors de la porci și el ales le spune ce înseamnă iubirea tacărului. O, să nu uitam, Dumnezeu este cu cel smerit, cu cel care știe să stea liniștit, la picioarele lui Isus, Și ascultă și își găsește plăcerea în legea Domnului, nu în infosele pe care și le dă pe ea a fi el cineva. Și când cineva nu îi recunoaște meritele pe ei, întotdeauna cum nu importantă de-a face. Să să fie Domnul, că în mâine nu mai avem treabă cu acest. Acolo nu intru pe poata asta decât numai cei smeriți po popor. mic și smeriți, nu? Și Iisus a privit peste cei ce au cu cuvântul și a spus, Mama mea, frații mei și surorile mele, uite-i. Cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și le prime, Așa a spus, -a așa o spune și -a. E bine? Slavă domnului. O, oh, cât de să știi că tine ai un frate, noi așa suntem, ca o aia, că așa ne-a făcut Domnul, că El, astfel și voi, sunteți o elemente. Și eu când aud un frate când zice, frate, eu nu știu, nu este Domnul, dar eu cred. Și eu când auz că frate, Făcut, nu mă mi-o dau că nu mă feresc, că zic frate, ori zic mamă, ori tată, ori Ce mai lucru. Și dacă el e numai blădita din noi? ce zici? Nu-i o pomenim noi de multări mușcați, dar zic că e miers că poilele răcâine. așa să da, nu nimic să fie să ce este, noi rămânem, ea din... dacă rămân eu cu oran, dar eu sunt ce știu că sunt. E așa să mm -hmm. Și Iisus a urcat la Tatăl cu Și nu i-l-a făcut alții decât cei care stăteau pe scaunul lui Moise. Și unde ai primit așa? Unde-i dumneavoastră? Să-i în casa Tatălui, dar bine, fratele. Adică a vin la săi ca să -i. Așa că să nu ne de ce mi se întâmplă. Să-i dăm slavă lui Dumnezeu, că El, este Cel care ne-a mântuit, ne-a răscumpărat și ne-a putut de parte ca să-l iubim. Că te-înțelege cineva, că nu te-înțelege tu, mergi înainte. Ce ce sunt al lui Hristos, te vor recunoaște ca frate și le vedea că un lunastră de suflet de fiind totdeauna o inimă, un suflet și un Cine este străin, poți să-i faci tu și scară la cer. Și mai să-l mai să-l niciodată. Acolo ajung pe cei smeliți, cei cu inima curată, cei care văd în Dumnezeu ce a văzut Padre când a zis. De aceea plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru, Iisus Hristos, care singurul este înțelept. Și când Îl recunoști, El este în de toți, în toate. Nu m-am nimic de orientat. Ce face El, e Și mai sfânt decât ce a făcut El, nu mai poate fi mai mult. Când înțelegem așa, atunci ascultarea noastră este o ascultare de plină. În fața cuvântului, eu nu fac decât să mă și te dau Dumnezeu slavă. Și să rog, Doamne, luminează-mă să-L înțeleg de plină. Așa pe cum Tu dorești să-mi Seu să ne ajută pentru la